Egy kicsit akarok beszélni a saját traumáimról. Egyszer elmentem egy jósnőhöz vagy látnokhoz, hogy hívják pontosan? Aki a jövőbe, meg a múltba lát, meg sok mindenbe. Na hát, próbálok tisztelettel pislogni. asszony. És mit látott? Ha hallok valakiről, aki ilyesmiket csinál, általában elmegyek hozzá, mert nagyon érdekel, mi ez az egész. Ez a nő, akinél jártam, nem tudott rólam semmit de azt mondta, hogy gyerekkoromban talán három évesen szeparálódtam mindenkitől, akiket addig ismertem, a nagyanyámtól, az anyámtól, az apámtól. De hozzátette, azért vagyok most ilyen jól, és nem őrültem meg, vagy haltam bele, mert én is látó voltam, és valahogy téren és időn keresztül összeköttetésben maradtam velük. Csak úgy pszichésen, nem valóságosan. De valahogy tudtam szavak nélkül, hogy rendben vannak, élnek. Tehát én soha nem izgultam azért, hogy esetleg nem jönnek vissza vagy meghaltak, mert fent tudtam tartani a kapcsolatomat ezen a különleges módon. Ha beszéltem volna arról bárkinek, hogy tudom, hogy az anyám meg az apám rendben vannak, esetleg őrültnek neveztek volna. Így álcáztam a képességemet, hogy szavak nélkül is tudtam, mi van a másikkal. Most esetleg azt hiszik, hogy én egy okos fiú vagyok. De szerinte egyáltalán nem vagyok okos. Csak valamilyen módon mindent meglátok a másikban. Hát gondoltam, ez érdekes. Mert tényleg kérdés, miért nem vagyok jobban traumatizálva, pedig minden okon megvonna rá. Sok hallani, főleg anya-gyerek kapcsolatról, hogy akármilyen messze is vannak egymástól, valahogy mégis tudják, üzenet, e-mail nélkül is mi van a másikkal. Ha beteg, netán meghal valamelyik, a másik, akár a világ másik végén is azonnal tudja, érzi. Lehetséges, hogy ez néha megvédi az embert, mert így tulajdonképpen soha nincs egyedül. A másik dolog, ami segített nekem az, hogy mindig volt egy-egy szimpatizáló tanú. Ez azért fontos, és úgy élteti a rezilienciát, teszi elviselhetővé a traumát, mert nem kell, hogy az ember űrültnek gondolja magát. Amikor az anyám dühös volt, kiabált, nátpálcával verte a fenekemet, és nem beszélt hozzám egy hétig, akkor ott volt a nagyanyám, aki csóválta a fejét, és odasúgta, hogy az anyám egy őrült. Ja, hát akkor nem én vagyok rettenetes fiú. Nem az anyámnak van igaza, hogyha én jobb lennék, akkor ő jobban bánna velem. Hanem velem minden rendben, de az anyám őrült. Tehát nekem nem kellett megőrülnöm. Mert a nagyanyám nem csak az ölébe vett, feltétel nélkül szeretett és megvigasztalt, hanem helyre tette a valóságorientációmat is. Nem én vagyok a hibás. Aztán persze később láttam az anyámat kezében késsel kergetni a nagyanyámat az asztal körül, én meg a sarokban kuporogtam és drukkoltam neki. Úgyhogy a nagyanyám és én vigyáztunk egymásra, amennyire tudtunk. Ám ha egyedül lettem volna az anyámmal, lehet, hogy most nem lennék itt, és nem tudnék erről beszélni. Donald Vinikot egyszer dolgozott egy három éves kislányjal. Szerintem nagyon bátor volt, hogy leírta ezt a sztorit. Az történt, ami gyakori, hogy amikor jobban lett a kislány, kezdett életre kelni és jól érezni magát, akkor az anyja véget vetett a terápiának. Soha többé nem jövünk, mondta Vinikotnak. Ő kért még egy órát, hogy a lányával befejezzék a beszélgetést, és elköszönjön tőle. Ekkor Vinikot azt mondta Pigletnek, így hívták a lányt, hogy sajnos ez az utolsó óránk, többet nem találkozhatunk. A kislány persze megkérdezte, hogy miért. Vinikot azt felelte: Ez nem az én ötletem volt, az anyád döntött így. Miért? Mert ilyen ember az anyád, válaszolta Vinikot. Hát ilyet aztán nem szabad mondani. Egyetlen iskolában, egyetlen pszichológust vagy pszichiátert sem tanítanak arra, hogy egy kisgyereknek azt mondja, hogy ilyen ember az anyád. Nem szabad. De Winnicott tisztán látta, hogy ez az egyetlen dolog, amivel jót tehet a kislánynak. Ő, akire felnézett a lány, óvta attól, hogy komolyan vegye az anyát. Óvta, hogy vigyázzon magára, mert nem ő a rossz kislány. Nem azért viszi el az anyja, mert vele van valami baj, hanem azért, mert sajnos ilyen ember. Hát jól vigyázzon magára. Nekem ez azt jelenti, ha én nem is tudlak megvédeni, legalább megmondom, hogy védelemre van szükséged. Abban a környezetben, amiben vagy, vigyázz magadra, mert ez az ember, aki a te anyád, nem a barátod. Lehet, hogy a lánynak így is traumatikus élményei voltak az anyjával, de a vinikottal folytatott beszélgetés legalább egy kicsit megvédte őt attól, hogy végzetes legyen a trauma. Tehát jó, ha van valaki, aki segít abban, hogy a valósággal kapcsolatban maradjunk. Jaj, de nehéz, ügy ez? Mert ha valaki folyton vigyáz magára és védekezik, az sem jó, nem igaz? Hogyan lehetne rugalmas a lélek, ha állandó készenlétben áll, gyanakszik, védekezik, ellenáll? Igaz, az ellenállás nem feltétlenül reziliencia. Ha olyan dolgok történnek velem, olyanokat csinálnak velem, amiktől meg akarom védeni magam, akkor fel tudok szerelkezni mindenféle védőeszközzel, pajzsal, páncéllal, hogy a golyók ne sebezzenek meg. Már beszéltünk arról, hogy nagyon gyakran akármilyen rosszul is bántak valakivel, valahogy meg tudott őrizni egy olyan szent helyet magában, ahová nem jutott be senki. Akármennyire is bántották, akármennyire is szégyenítették, valahogy van egy sekrestjéje. Egy titkos oltára az embernek, ahová nem enged be senkit. Oda senki sem szarhat, nem pisilhet rá az oltára. Ezt meg kell védeni, ha támadják. Na-na! Viszont ha vége a háborúnak, ha az ember el tud szökni, más környezetbe kerül, akkor leveti a páncélját, leteszi a pajzsot és relaxál. Ez sokaknak nagyon nehéz, mert valahol belül, ahol keményen dolgoztak azon, hogy biztonságban legyenek, nem hiszik el, hogyha újra sebezhetővé teszik magukat, akkor ez már önmagában nem fog kihívni egy újabb támadást. Tehát a háborúnak soha nincs vége. Bent vagyok a bunkerben, te kívülről azt mondod, András, kijöhetsz, már nem lőnek, de én nem hiszem el neked. Inkább maradok bent, biztonságban, mint sem kijöjjek, és esetleg te hazudtál nekem. A trauma egyik következménye, hogy az ember senkiben sem bízik meg, még a terapeutában sem, még azokban sem, akik szeretik őt, mert hát hiába, semmi sem biztos. A reziliencia az, ha felveszem a páncélt, amikor kell, és leteszem, amikor nem kell. Leng azt mondta, hogy mindenki arról beszél, hogy nyisd ki a szívedet, mert nyílt szívűnek kell lenni. Hát a faszom, ez hülyeség. Nem jó, ha az ember mereven nyílt szívű, és az sem jó, ha bezárja a szívét, és csak védi. Azt mondta, a zsanérokat olajozni kell. Könnyen nyíljon ki a szíved, amikor jó társaságban vagy és azonnal becsukódjon, amikor rossz társaságba kerülsz. Nos hát, ez a reziliencia. Nem ragadok kint, és nem ragadok bent. Hogy néz ki az, ha valaki benragad? Volt egy páciensem, aki az első pillanattól fogva, annak ellenére, hogy nagyon rosszul érezte magát, kövér morcos, boldogtalan volt, végtelenül pökhendi, lenéző stílusban beszélt velem. Gyakran azt felelte arra, amit mondtam, hogy ő ezt nem érti, nem jelent neki semmit. Én meg észrevettem, hogy ez zavar. Dühös lettem rá. Gondolkodtam, vajon mi irítál, mi történik. Rájöttem, hogy az zavar benne, hogy mindig felülről beszél hozzám. Ad ugyan jeleket, hogy tisztel, de a szokása az, hogy amikor nem figyel oda, fentről lefelé kommunikál. Ezzel tulajdonképpen rombolja az értelmét annak, amit mondok neki. Meg sem próbálja odaadni magát annak, amit mondok, hogy legalább meg tudná emészteni. Mert akkor persze kiszarhatná mindazt, ami neki nem kell, de magába építhetné azt, ami jó. De ő le sem nyeli, hanem rögtön kiköpi mindazt, amit mások mondanak neki. Nem csak velem csinálta ezt, hanem mindenkivel. A feleségével is, meg a lányával is, úgyhogy jó sok baja volt. Meg is mondtam neki, hogy ezt hagyja abba. Ez az, amit Wilhelm Reich karakterpáncélnak nevezett. Reich szerint, ha a terapeuta úgy csinál, mintha ez nem lenne, és például a páciens hoz egy álmot, ő meg elkezdi elemezni anélkül, hogy konfrontálna a pácienst azzal, hogyan beszél hozzá, akkor teljesen értelmetlen az analízis. Lehet álmokról, lehet mindenről beszélni, de az olyan, mint a víz a kacsa tollán, amit csak úgy le tud rázni, mert nem tapad rá semmi. A karakterpáncél megvéd kívülről. Wilhelm Reich azt mondta, a terapeutának át kell törnie a karakterpáncélon. A terápia csak ezután kezdődhet. Az is nagy kérdés, hogyan menjek neki a karakterpáncélnak. Nem vagyok én diótörő. Ha akarattal erővel próbálnék behatolni, összetörni valakinek a páncélját, akkor lehet, hogy az pont megerősíteni. Mert ugyanazzá válnék, mint az, aki miatt felvette a páncélt. Én inkább úgy dolgozom, mintha el akarnám olvasztani a páncélt. Annyira szeretem a másikat, hogy elolvad tőle a páncélja. Nem töröm, hanem olvasztom. De vigyázok, hogy beszéljek arról, ő hogyan áll ellen minden gondolatnak, minden lehetőségnek. És hogyan torzítja el a kapcsolatot velem, ami arra utal, hogy mindenkivel ugyanígy torzít. Ez az olvasztás bizony nem megy gyorsan. Néha évek kellenek, még elkezdődhet a valódi terápia. Igaz, hogy néha hatékonyabb lenne betörni a páncélt, csak hogy ez túl kockázatos és nem is emberséges. Hogyan képzeljem el a páncél betörését? Például azt mondom neked, aki felülről lefelé beszélsz hozzám, hogy akkor most ugyanazt csinálom veled, amit te velem. Tapasztald meg, milyen az, ha valaki feletted áll. Szenvedj úgy, ahogy tűlet szenvednek mások. És akkor megy köztünk a meccs, mert ameddig te folytatod, addig én is csinálom. De hát nekem ez nincs kedvem, ez nem jó időtöltés. Hogy megy ez pontosan, mi történik? Mondjuk ráordítok, megszégyenítem. Tükrözöm azt, amit ő csinál. Ha mondjuk azt mondja, hát hogy beszélhet így egy terapeuta a páciensével, akkor azt felelem, hogy beszélhet így egy páciens a terapeutájával. Teljesen tükrözöm őt addig, amíg be nem adja a derekát. Nekem könnyebb, mert ő fizet nekem, én meg nem fizetek neki. Tehát a lejtő nekem jó. Ha jól értem, ez az, amit nem szeretsz és nem szoktál csinálni. Lehet, hogy már az is elég, ha az ember tudja, hogy így is csinálhatná. Ad egyfajta szabadságot, hogy az erő megvan hozzá. Tudnálak bántani, de mégsem teszem. Hát igen. Azért ezzel a pasival néha keményen is bántam. És akkor ő tíz perc után felállt, elviharzott, és úgy becsapta az ajtót, hogy az egész ház rengett. Aztán legközelebb azt mondta, hogy most szégyeli magát, hogy vissza kellett jönnie, mert valójában soha többé nem jönne, annyira rosszul bánok vele. De azért csak jött, hétről hétre. Ezt értem rendben, hogy néz ki az, amikor nem töröd a karakterpáncért? Akkor csak azt mondom gyengéden, hogy na hát, már megint ezt csinálod, nem vetted észre. Így nem kerekedsz fölé, nem demonstrálod, hogy ki van fent és ki lent? Nem. Én horizontálisan maradok vele, vagy akár lent is, és gyengéden szeretettel mondom, hogy már megint ugyanazt csinálja, de nem fogok rá reagálni. Lang néha eltakarta az arcát a kezével, nehogy valaki azt mondja neki, hogy ha hozzám beszélsz, akkor nézz a szemembe. Ő nem hagyta, hogy bárki is zsarnokoskodjon felette. Tudott aludni is, ha akart, de végső soron soha nem szólt egy szót sem addig, amíg a páciens nem autentikusan beszélt hozzá. Azt, aki a karakterpáncéjából szólt, vagy hülyeségeket mondott, csak hallgatta, de soha nem felelt rá. Nem kritizált, csak nem állt szóba a karakterpáncéllal. Csak akkor reagált, amikor a páciensnek valami sebezhető része szólt hozzá. Arra sem nagyon reagált, ha az illető mondjuk csak általánosságokban beszélt. Ha nem volt személyes, akkor csak várta, hogy megszólítsák őt. Nem is magyarázta el, mi történik? Nem, soha nem magyarázott el semmit. Abból indult ki, hogy a páciens valójában tudja, mi van kettejük között? Igen, vagy hogy majd észreveszi. Mert a páciensnek szüksége van a kapcsolatra, és nem egy hamis kapcsolatra. Ha az ember konfrontálódik azonnal, ez a kapcsolat hamis. Eltűröm, hogy rosszul bánsz velem, de úgy csinálok, mintha még beszélgetnénk. Leng nem beszélgetett addig, amíg valaki rosszul bánt vele, személytelen volt vagy unalmas. A páciens meg főhetett a saját levében. Majd csak elege lesz, gondolta Roni. Neki nem volt ambíciója. Szerinte jobb, ha a páciens élete javul, de azt mondja, mindez a terapeutája ellenére történik, mert a soha nem mond semmit és haszna vehetetlen. Ez jobb, mintha hálásan távozik a páciens, mert az tulajdonképpen transferencia. Ha a terapeutának tudja be a változást, azzal újra csak kinevezol, akit maga fölé. Tehát az ellenállás az egy szokás, egy megmerevedett szokás. És semmi, ami merev, nem jó. Ezért beszéltünk arról, hogy a dogma megbetegíti az embert, mert nem hajlékony. Nem alkalmazkodik a helyzethez. Ez így van, ezt hiszem. Tudom, hogy így van. Ezért tartom azt, hogy a régi görögöknél a szkeptikusok voltak a terapeuták. Folyton azt kérdezgették, biztos vagy benne? Tulajdonképpen miben lehet egy ember biztos? Lengel abban állapodtunk meg, hogy biztos lehetek abban, mi az élményem. Le tudom érni, ki tudom fejezni, le tudom festeni, meg tudom neked mondani. De hogy mit jelent? Hát az senki sem tudja. Tegyük fel, el tudom mondani, mi az élményem veled. De ez mit jelent? Egyáltalán ez a valóság. Annak a te-nek, aki te vagy nekem. Van-e bármi köze ahhoz az énhez, aki te hiszel, hogy te vagy? Hát az Isten tudja. Azért kell beszélgetni, hogy körbejárjunk mindent, és a két szemszögből esetleg az igazság megjelenik köztünk. De ahogy te sem tudod, úgy én sem tudom. Ez sokkal közelebb visz a valósághoz, mint azt hinni, hogy bölcs vagyok, és amit mondok, az úgy van. Te aztán ne is kérdezz! Michel Foucault sokat írt arról, hogy amit mi tudásnak vagy tudománynak nevezünk, az teljesen össze van gabajodva a hatalommal. A hatalom mondja meg, mi a helyes tudás most. Míg nekem van hatalmam, addig én mondom meg. Elemezte, hogyan változott az igazság a történelemben. Például azután, hogy valaki kimondta, a föld forog a nap körül, és nem fordítva, majdnem ezer évbe telt, míg elhittük, mert a hatalmon lévőknek nem tetszett ez a valóság. Nem kellett nekik az igazság. Mágián égették el azokat, akik mást mondtak. Nos, mert az élményük az volt, hogy a napkering a föld körül. Az, aki tudta, hogy nem így van, el tudott volna beszélgetni arról, honnan jön ez az élmény. De nem akarták meghallani, meghallgatni, mert az ideál szerint mi voltunk a középpontban. Az ember volt a legfontosabb, a föld a legfontosabb. Minden körülöttem, és a földünk körül forog. Ezt kellett volna feladni. A középkorban ki tudta volna megengedni magának, hogy arra gondoljon, mi egy pici pont vagyunk, egy pici bolygón, egy galaxis szélén a millió galaxis között. Nem voltak rá képesek. Talán degradálásnak képzelték, és istenkáromlásnak gondolták azt az állítást, hogy nem mi vagyunk a mindenség központja. Mert olyan jó lenne a világ közepének lenni. Én is szeretnék. Szerintem azok, akik például azt képzelik, üldözik, megfigyelik őket, hogy pici, beépített kamerával kukkolják, csípet ültettek a fogukba, és így lehallgatják őket, mintha valahogy azt szeretnék, ha ők lennének a világ közepe. Annyira szeretnék, hogy el is hiszik ezeket a fantáziákat. És persze, eszük ágában sincs elfogadni, hogy csak egy kis pontok a hatalmas galaxisban, és a kutya sem törődik velük. Nem vagy olyan fontos. Nem vagyok fontos... Egyáltalán. Ha engem állandóan figyelnek, akkor nem vagyok egyedül. Ha nem vagyok fontos senkinek, akkor egyedül vagyok. Nagyon fájdalmas rájönni arra, hogy egyedül vagyok.